Пощастило жінками з французької еліти, деяким заложницям, але, звісно, не таким комуністкам, як Марі Клод. Вона сумом проводжала в Париж тих, з ким встигла подружитися. Час і голод не торкнулося її обличчя. Від постійного голодування вона стала ще стрункішою, а її доброї дитячої посмішки не стерли з обличчя, ні знущання фашистів, була вдячна російській лікарці Антоніні, що та взяла її під свій захист, і тоді, коли їй загрожувала смерть, переховувала її у себе в ревірному блоці, спала з нею на одному ліжку, і навіть знаючи, що це загрожує їй самі знищенням, була стійкою в своїй дружбі. Марі Клот стигла передати через французьких друзів свою статтю в редакцію прогресивної французької газети. Після повернення францужинок на батьківщину, радіо на всіх мовах сповістило, що робиться у жіночому концтаборі Равенсбрюк. Начальство концтабору, лякаючись розплати, заметушилося. Червона армія переможно просувалася на захід і перейшла Одер. У таборі відбулися значні переміни. З кількох тисяч відправлених в табір в'язнених, біля двохсот з тих, що ще залишилися живими, повернули назад у Равенсбрюк. Серед них була і мати Марія. Її важко було пізнати. Струнка, повна внутрішнього достоїнства інокиня, перетворилась на засушену, Мов церковні мощі Легенько мов пір'їнку жінку Тільки очі її Які здавалося вмістили смуток всього світу Іноді спалахували внутрішнім вогнем Тепер вона соромилася йти до своїх солдаток Та й не мала сили Мати Марія тяжко пережила Те, що не потрапило в число трьохсот француженок Які повернулися в Париж Отже, вона нікому не потрібна, її всі забули. Внутрішньо приготувалась уже до смерті, а ця партія врятованих сколихнула її до найглибших, найсокровенніших струн душі. Дізналася про смерть сина в Бухенвальді і вже не хотіла жити. Пішла в монахині, щоб жертвувати собою для добра, щоб відійти від продажної еміграції, від тих, що кричали, що життя своє покладуть на олтар російського отечества, а насправді провели своє життя в суєті, неробстві. І що ж зробила вона та, що, зневажаючи дідівські маєтки і свої фамільні достатки, запалилася у свій час ідеєю боротьби за справедливість людства, металася як сліпий метелик від одного вогню до іншого, Мала можливість бути на тому боці, де стояв Ленін. Лишитись там, звідки прийшли ці сповнені гідності ротармійки, котрі і тут, у таборі, не дали потоптати себе. І зрештою вийдуть, вона це знає напевне, переможцями. А що зробила вона, будучи монахинею? Збудувала притулок. Для бідних російських емігрантів. О, Мати Божа, о, Мадонна з Малим Христом на руках. Вона вишивала розіп'ятого Христа і там, в Укермарку, де навколо гинули сотні тисячі Мадон з дітьми, де на її очах брали цих Мадон на спалення в крематорії. А вона вишивала. І задумала. Якщо вишиє, то виживе. Ні, не встигла. Поруч з нею на нарах лежала російська жінка Марія з малим дитям. Вона була внесена в списки тих, кого завтра мали відправити на газ. Це добре знала мати Марія. І, можливо, тільки здогадувалась ця молода мати, яка так нагадувала собою Мадонну Рафаеля Хлопчик був таким кволим Що мало скидався на біблійського хреста І все ж очі, його очі дивовижно нагадували очі Того дитяти, який вишивала вона на своєму полотні Що це? Знамення зверху? Знала, що глибинно вона майже не вірить в існування Бога Її Христос був символом справедливості, символом людського страждання, якого не повинно бути. Рішення прийшло рано вранці, до того, як в блок, де вона помирала, прийшли есмани, щоб запхати чергову партію жінок в п'ятитонні самоскиди і відправити їх у газові камери. Мати Марія підійшла до молодої, ще дуже вродливої земної матері, і мовила. В ім'я Христа, в ім'я вашого сина і моєї доньки, що померла в Росії, в ім'я Пресвятої Мадонни з дитям на руках, я прошу вас, візьміть мою куртку з моїм номером. Транспорт, на який ви призначені, має йти в крематорію. Я прожила своє життя і хочу врятувати вас обох. Молода мати спочатку відступилася. Вона здивована дивилась на жінку, що була ще не такою старою. Але табірне життя поклало на неї свою печать. Мати Марію всі поважали в таборі. І юна жінка не могла наважитись одержати життя ціною життя іншої людини. Мати Марія стала перед нею на коліна. «Я вас благаю, у цьому єдине моє спасіння. Вночі мені явилося видіння Матері Божої. О, Мадонна! Вона звеліла мені. Мати Марія, віддай своє життя!» Щоб не збулося спалення матері Мадони. Левеньке тремтіння пройшло по всьому тілі Матері Марії, коли вона, вставши з колін, знімала з себе куртку і задяхала куртку іншої, Руської Марії, яка ніколи не вірила в Бога, а зараз на якусь мить заради спасіння своєї дитини повірила і, мов загіпнотизована, робила те, що їй наказувала ця дивна жінка, від якої лишились тільки душа та ще очі.